Hej Lasse, jeg kan godt se, at du begyndte at bruge dit, øh, dit kunstnernavn ja. i den nye podcast. Lige præcis. Så i vil jeg gerne have, at du tiltaler mig Herbalz. Her Bells. Okay, hello Herr Hello. Hallo. I IPS? Hej I, I, Hi, I <laughs> Jeg hvad hedder det? Jeg vil bare gerne have, at du kalder mig Ida, eller Ida Sofia, tak. Hej Ida Sofia. Jeg skal ikke hedde mit firmanavn. Nej. Hvad hedder det? Jeg ringer jo for at... Øh simpelthen opkræve de 5.000 kroner, som du skylder mig. Hvad? <laughs> For hvad? For ødelagt dit, Nej, øh, dit sommerhus? Fordi det skulle hjælpe dig, eller noget andet, jeg har ødelagt. Det står ikke. Der er mange ting, du har ødelagt. Vi kan jo starte med den øh, BO-højtaler, som du knuser på vores hver i Italien, ved at tabt den på stenfliserne. Det gider jeg ikke Så kan i. vi øh, gå videre over i et par øh, dyre øh, bukser, og så øh, ud over det, så har jeg mistet to ting, som jeg har dig mistænkt for at have smidt væk. Du kan ikke. Blandt andet et par off-white -right solbriller, som jeg ikke kan finde, og som jeg føler, at jeg sidst har set siden på dit hoved. Så hvis du bare overfører 5.000 til mit telefonnummer nu. Så er der ikke så, så øh, kommer der ikke nogen hår i rokker efter dig. Okay. Jeg gider ikke, at alt lort bliver plantet op på mig, for det er det samme med jeg er sofa, hvor det tydeligvis er også Dua, der har kommet til at tisse lidt i, i den. Og jeg, det har og jeg, jeg aldrig bedt dig om at se højt ud i offentligheden. Nej. Du skal ikke fortælle <laughs> nogen om min hund, hun har <laughs> min sofa. Så stopper, der du, lige der. Måske så stopper der... du lige der. Så stopper du lige der. Okay, undskyld. undskyld. Jeg har overført 5.000. Ja, nu bliver det sex. Ja. Det, det der tisseproblem, det er, øh, det er også stoppet igen. Det var mig, der tidsede i jeres jeg hun har, haft, hun har haft en lidt stresset periode, og det kan vi komme ind på bagefter, hvorfor. Men jeg ringer til og selvfølgelig ikke for at opkræve penge, selvom det ville da ikke gøre noget, for du har ført nogle penge, fordi min konto er minus. Men når det er sagt, så øhm, det er faktisk ret tydeligt. De eneste, der sender mig sms beskeder stadigvæk, det er min bank. Ja, og hver morgen, ja, så vågner jeg op for fucking en ny besked fra Arbejdernes Landsbank med, at min konto den er overtrukket. Hvor det er sådan her, tak, jeg ved det godt, at I søde, og fucking fuck ud af min sms-indback. Kan du I det mindste ikke lige skrive godmorgen i det mindste? Nej, bare... kan I ikke bare lade være? Hvad? Behøver der komme en om dagen? Kan der ikke bare komme en om ugen? Altså, prøv lige at tage det heller ikke mere urgent. Det er, sådan, det er 67 kroner eller sådan noget. Ej, det er, uh, de der beskeder der, mand. Så føler man sig også lidt alene. <laughs> ja, det Nå, du... En sms, jamen... en sms. Nå, hvor ja, fedt. Meget distanceret fra, fra sin banken. bankdame. af ja. banken, ja. Ja, ja. Nej, lad os se, jeg vil høre, du er været psykolog jo. Det har jeg, ja. Jeg har simpelthen startet til til psykologer, ja. Og, og jeg, ikke, jeg har ikke fået nogen op, update, hvis altså det er noget, du har lyst til at dele med mig overhovedet. Nej, men altså, jeg kan da godt lige for, altså, fortælle lidt om det. Altså, jeg synes, det har været lidt grænseoverskridende på, øh, på, mange, bo, altså, på mange måder. Både også at sige det til folk. Jeg har sagt til rigtig mange, at jeg bare skulle til læge. Til nogen har jeg bare sagt, at jeg skal noget, og når de så har spurgt, hvad jeg skal, så har jeg sagt læge eller ud og købe tøj eller være sammen med vand. Altså, jeg har haft hmm. lidt, lidt svært ved at sige psykolog. Uh, og jeg ved ikke hvorfor, fordi når folk siger til mig, at de skal til psykologen, så har jeg bare sagt, okay, det lyder da dejligt, lige så som hvis de skulle alt muligt andet. Mm. Um, men, uh, men ja, jeg startede til psykologen det, for to uger siden, uh, og altså, jeg havde faktisk glædet mig lidt til at, uh, til at komme ind til psykologen lige til dagen så var kommet, fordi så fik jeg det lige pludselig uh, som om, at jeg skulle til en eksamen på en eller anden måde. Altså jeg ja. skulle op og fremlægge. Og at, altså, jeg fik alle de der eksamensagtige øh, ting, man får, en man skal fremlægge, altså i håndflader, hjertebanken, var nervøs, utrolig nervøs. Ja. Øh, ikke, for at, øh, ikke for, at hun skulle dømme mig på de ting, jeg sagde, men jeg var nervøs for, om jeg var... men jeg ved ikke, om... Om der var noget galt. Jamen, om der overhovedet var noget galt, eller ja. om hun bare sådan være sådan, ja, okay, altså... Det går nok nokagtigt det hele, og at jeg var... Jeg ved ikke, om jeg skal sige syg nok, men at mine problemer var ligesom øh, store nok til, at jeg kunne benytte mig psykolog. Også fordi, når jeg hører om andre, der bruger psykolog, så føler jeg bare, at det er lidt lidt værre end mine egne problemer. Mm. Men, øh, men altså, jeg kommer ind, og, altså, øh, og vi begynder at, og ligesom at tale, og jeg begynder at tale om alle de her tankemønstre, jeg har, og måden, jeg opfatter mig selv på, og måden, at jeg ligesom bliver glad for mig selv på, og, øh, og jeg får lov til at tale halvanden time, selvom jeg kun øh, havde betalt 45. Hun tænkte, ved du hvad, vi stopper ham ikke. Jeg tør simpelthen ikke stoppe ham, fordi også, hun vidste Ej. godt, at hvis, at hvis vi sendte ham ud nu, jamen, så ville han bare tal videre med folk ud på gaden om de her ting. Ja, jeg kunne bare for... gå rundt i vildrede. Ja, ja, hun kunne godt mærke, at ham har brug for, at der bare, en, der bare sidder og ikke stiller spørgsmål, og ja. bare lytter. Øhm, og det var sygt rart, øh, virkelig, virkelig rart, øh, at være i det. Men efter jeg så havde været øh, til psykolog så var jeg rasende dagen efter. Jeg var pisse sur. Øh, rasende? Eller rasende, måske lidt voldsomt at sige. men jeg var, jeg var meget, meget irritabel. Øh, og der skulle ikke særlig meget til, for jeg enten blev ked af det, eller at de ting, jeg var inde og tale om, blev forværret i mange situationer. Jeg var, meget, jamen, jeg var nok det, man kalder for sårbar. Øh. Du har nok også været super selvbevidst. Helt det kan man jo vildt. godt være vildt, altså, hvis, du, hvis du netop har siddet og snakket om alle dine issues, eller hvad man skal kalde det, Helt og så kommer ud, og du så kun er ops på alle dem. Det er jo også en meget hård hår situation at gå rundt og være i. Jamen lige præcis. Jeg blev super selvbevidst. Og hver gang, at jeg øh, gjorde nogle af de ting, jeg var inde og tale om, eller reagerede øh, på nogle af de ting, jeg også var inde og tale om, så, øh, så blev jeg sur på mig selv over, at jeg fik det, som jeg gjorde. Mm. Øhm, og det var lidt... Altså, nu var jeg til psykolog igen i går, og jeg er ikke i et i dag, og jeg er heller ikke jeg er ked af det, eller noget som helst. Jeg, jeg kan mærke at blive mere og mere lettet, fra hver gang jeg ligesom øh, har været til, til, til psykologen. Men jeg kan også mærke, at jeg skal finde en anden rytme, når jeg har været derinde, øh, altså en måde at slappe af på, fordi da jeg var psykolog i går, der skulle jeg direkte videre på arbejde, og der havde jeg bare så meget altså adrenalin i kroppen, at jeg slet ikke vidste, hvor lige jeg skulle gøre af mig selv, så jeg endte bare med altså at flyve rundt, og tage totalt i vildrede, når jeg så snakker med folk. Altså folk troede simpelthen, at jeg havde... Ja, det ved jeg ikke. Nærmest taget MDMA, altså. Det var jo fuldstændig voldsomt. Taget MDMA? Øh, jamen, jeg ved det ikke. Altså, eller jeg, Coke? Ja, eller Coke for den sags skyld. Altså, jeg var virkelig... jeg I was flying, man. Og det var ikke på den der altså sådan, den behagelige lykkerus Det var mere sådan, okay, min krop den eksploderer snart, hvis jeg ikke slapper mm -hmm. af. Øhm, men altså, det er super dejligt, og det er fucking rart, at sidde og tale med en, som ikke... Der er ikke nogen af mine venner, der dømmer mig øh, jeg kan også tale med dig om alting, uden du dømmer mig. Øhm, men, det ved jeg endnu ikke. Men, men der, nær, for, det meste, for det meste. Der er nogle men, ting, du bliver dømt på. <laughs> men, men det er bare rart at, ligesom, at tale med en, der ikke kender mig. Altså der ikke har noget forhold til mig, eller noget forhold mm. til mine venner, til mine forældre, eller noget som helst. Det er, en random, altså, det er et random menneske, det har. Ja, øh, og så... er, jeg synes bare også, det virkelig er som om, at når man er til psykolog, så kan psykologen sige mange ting, som man har fået at vide af alle mulige andre mennesker tusind gange før. Men når det kommer fra en psykolog, så er det som om, at så virker det bare på en helt anden måde. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Fordi ja, mange ting, hun også sagde, det er også ting, vi to vi har talt om mange gange før. Det er ikke fordi, jeg tager dig seriøst. Øh, der var bare... Måden, hun forklarede det på, måden, hun gjorde det på, det var bare sådan et... Okay, så, så er det jo sådan her. Altså. Mm. Så altså, ja, jamen, det er det så jo Det skal jo også. Altså, det, altså, jeg er jo ikke uddannet psykolog, eller nogen af dine venner, eller noget andet. Så, altså, der er jo selvfølgelig også noget, en psykolog kan eller gør, som, som klart virker bedre, men det er også sygt, fordi nogle gange kan det være, det kan jeg huske fra min psykolog, at det var så simple ting, hun kunne sidde og sige, og sådan noget, nærmest noget køleskabsmagnet-agtig ja. poesi, hvor jeg var sådan, Wow, sådan, men alligevel så var det som om, at så virkede det. Fordi det var en voksen-voksen, der havde siddet og sagt til mig, at nu skulle jeg gå hjem og gøre sådan her, eller øve mig i det her, eller tænke over det her. Og så gjorde jeg det. Ja. I stedet for sådan, når man bare sidder og snakker om det random med sine venner eller et eller andet. Ikke? Altså det, det er vildt, hvor, hvor anderledes det kan være, selvom det meget kan være de samme ting, man sidder og snakker om. Jo, 100 Der er en eller anden, anden form for seriøsitet. Så, øh, og nu har jeg så fået lektier for øh, til næste gang. Jeg skal høre nogle lydfiler, ja. øh, hvor jeg skal ligesom, øh, prøve min koncentration af. Og det ja, okay. bliver lidt, det bliver lidt spændt, lidt lidt spændt på. Så, so. but it's a process, but I trust the process. Yes. Du lyder som ham der pimp fra, tænker øh, fra en måneder. <laughs> ja. Så var der hvor han kom til at blive ex-chikala ham. Yes, yes, yes, yes. Very good, very good. Ja. Så, Nå, så det er, er um, glad for Lasse. Det er dejligt. Godt du, godt du har fået prikket hul på bylden. Ja, det er skønt ja. det. Øh, at det indtil videre har været en positiv oplevelse. Og apropos jeg med at prække hul på bylen, så er I også kommet i gang med at flytte, kan I? Fordi når jeg ikke har været til psykolog, så har jeg fået til billeder for dig, hvor det nærmest ligner en... Uh... Asteline er sgu en Ja, jeg kunne sgu også godt bruge noget. Jamen jeg skulle faktisk lige til at det. I LFA, det. Det er det er jeg føler. Jeg... Faktisk... Ej, det er så sygt, mand. No kidding. Det er, ja, altså, ja, For det første, så er det jo svært for mig at holde ting hemmeligt. Det ved vi jo alle, jeg lever af at være professional overshare. <laughs> ja. Og jeg har ikke måttet sige til nogen, at, at vi skulle flytte. Fordi at Simon godt har villet have, at der skulle komme styr på nogle praktiske ting, og noget med hans arbejde og sådan noget inden. Øh, og jeg tror, han har været bange for, at hvis jeg lige pludselig delte, at jeg skulle flytte hjem, så ville pressen begynde at skrive alt muligt om, at nu vil Simon komme til Danmark og sådan noget. Og der er jo ingen, der ved, hvad han skal nu. Det er jo kun ham. Og hans er gælder. Ja. Øhm, så, så, så det kan også være, at han skal bo i et land, og jeg skal bo øh, i Danmark eller hvad. Men jeg flytter hjem, og vi har sagt lejligheden op i Hamburg. Selvom at det godt kan være du ved, alle mulige andre ting med Simon. Ikke? Men så skal han finde en anden lejlighed. Og sådan noget, Så det finder vi ud af. Men jeg skal i hvert fald hjem og bo i Danmark nu. Finally, efter to år, så flytter jeg ind i vores lejlighed på Frederiksberg. Back to DK. Ja. Det bliver fandme vildt, og ja, vi er i gang med at flytte, og det er kræftet med helvede på jord, og det er også der, jeg opdagede, at de der solbriller var væk. Og kender du det, det er sådan at min hjerne fungerer, så går jeg rundt, og jeg pakker ned, og jeg pakker ned, og så imens jeg, mens pakker ned, så er jeg sådan, uha, nu skal jeg åbne den her skuffe med alt det her lort i, hvor jeg hele tiden har gået og sagt til mig selv, at alle de ting, jeg ejer, jeg ikke har kunne finde, vil dukke op, mens jeg pakkede ned der. Oh. Det jeg har jeg sagt til mig selv de sidste halve år. Der ja. var solbriller, der var en fingerring, der var også, hvad hedder det, en, en, en lille sådan pung. Og, øhm, og nogle øreringe og så faktisk noget, jeg har glemt, var væk, men som jeg fældede en tårer over her for to dage siden, jeg ikke kunne finde. <laughs> nej, og nu kan jeg ikke huske, nej. hvad det er. Det er jo Ej, ikke er det okay. Syd. Det er jo hårdt nok i sig selv at flytte. Men at du så også lige bliver mindet om, at <laughs> du bliver smidt væk, det okay. Det er det der armbånd, det, ikke okay. det var ikke engang øreringe det var det der guldarmbånd, som ah, vi to var ah, inde i en butik med en pæsse sur dame. Det vil jeg tænke, og få for forgyldt. Jeg lige betalte jeg ved ikke hvor mange penge for at få det omforgyldt, eller hvad det hedder. Det kan jeg også mærke, det bliver også lidt ked af, fordi det var godt at en, en, en hård dag. Ja. Altså, det er bare ikke... Altså, der, der er mange ting, man opdager under sådan en flytning, man ikke har passet på, som nu er forsvundet. Dyre solbriller, og du kender mig. Jeg er for det første et menneske, der generelt ikke har styr på en skid. Og så to, når jeg så opdager jeg hver gang i løbet af dage og, og, og nætter og, og uger og år, at jeg ikke har styr på en skid, så bliver jeg ked. Ja, det er, jeg er Og så skal jeg igennem meget hele den der skuffelse over mig selv, over at jeg ikke kan finde ud af at passe på mine ting. Og i det her tilfælde også Simons ting, fordi det var ikke engang mine solbriller, det var hans... Og han er med, det de væk, men jeg... nej, men du ved, så det er meget sådan hårdt at skulle pakke ned, og så bare opdage, hvor mange ting man ikke har længere, på trods af, at jeg egentlig mest bare har befundet mig inden for den her lejlighedsvæg. Du, du har pakket meget ned de sidste par dage. Altså jeg synes, hver gang, at jeg har skrevet til dig, eller du har sendt et billede, så har der været sorte sække rundt omkring. Jamen nu mente jeg øh, får... også mere bare, at, at, sådan, at det er vildt, hvor meget jeg har kunnet formåre at smide væk af mine ting, på trods af, at jeg i løbet af de sidste to år næsten ikke har været ude for en dør. Mm. Ah, ja. Altså ja, det jeg har jo bare været op i den her lejlighed, så jeg forstår ikke. Så hver gang jeg så har været ude, så har jeg næstet rundt omkring på gadehjørner. Så har lige smittet par solbriller og et pas, og ja, en pengepung og et dankort, og sådan noget rundt omkring. Ej, ja. men, det var bare... Meget spændende at se, ja. hvor meget du har tilbage efter et i København igen, når du kommer tilbage. Ja. Ej, ja, gang og hvis Simon ikke flytter med sig på overvej, så er der ingen til at passe på, på, på min egen del længere. Og så skal meget og Julian gå rundt med sådan en detektor rundt omkring, kun ja, <løft> har en løft en smøkker, så går vi rundt med solbriller på, og lange coats og leder efter din ting. Ej, for helvede, med. <laughs> og går og, og tror for, hey, hey, hey, hey, det er ikke ja. dit, det der, det er ikke dit kammerat. Ja, ja, ej, det er, sgu, det, det er meget specielt, et af det, men det andet er også bare, jeg synes altid, det er ret vildt at flytte, det der med sådan at, at se rum blive tomme. Den Jamen, der skal... proces i sådan at, tage ting ned og væggene og pakke ting ned i kasser. Og så sådan, de pludselig spurgte tiden tilbage til første gang, man var i lejligheden, hvor man kom ind, og det hele var tomt. Og jeg sådan gik og kiggede ind i rum, og jeg sådan forestillede mig, hvilket liv og hvilke minder og hvilke oplevelser, der skulle udspille sig i netop dette rum. Ja. Der, mener, sådan små teaterscener. Mm. Og så nu, når jeg pakker alt ned igen, så er det som om, sådan, nu, nu, nu, det, nu, nu afspilles alle de her teaterscener inde i hovedet, imens jeg går og pakker alt ned, man bliver ked af det. Ja. Og så samtidig, så tænker jeg også over, hvad skal der nu udspilles i de her, på de her små scener? Eller Nå, sådan, hvem der, der nu ligesom... tænkt. Altså, ja, hvem der, der, der nu skal flytte ind? Ja, hold op, ja. ja. Ja, ja, altså sådan, og, og, hvad skal de her rum nu stå model til, og hvad, hvad skal der nu udspille og hvad for nogle <laughs> energier skal der nu komme ud? Det er virkelig sådan noget, jeg går virkelig, altså, it's a process. Freundschaft.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 er du trist over at pakke det ned? Altså, jeg er altid eller... trist, jo. Eller er du? Ja. ja men... Altså ikke altid, altid, men jeg er altid tri... Altså sådan processer og ændringer for mig var sygt svært. Ja. Jeg, øh, jeg, og jeg, jeg bliver altid sådan ked af det, og så har jeg jo meget sådan en fornemmelse af sådan... Jeg skal gå og evaluere hele mit ophold, og fik jeg nok ud af det, og skulle jeg have gjort mig mere umage, og skulle jeg have prøvet at gå mere alene på restauranter og i biografen, og fik jeg oplevet nok af byen, og hvorfor fik jeg egentlig ikke nogle venner og du ved, sådan nogle ting. Og så begynder jeg at gå sådan, ej, jeg skulle, skulle, skulle alt muligt. Og så på den sidste, altså, til sidst, så er jeg sådan, ej, det, du, du skulle ikke have gjort, du, jeg gjorde, hvad jeg kunne, og prøver jeg meget sådan at sige til mig selv, at sådan, jeg har fået det ud af det, som jeg puffer ud af det, ja. og, og, og, og jeg er bare ikke et menneske, der... Jeg vil helst være der, hvor mine venner er, tror jeg. Det forstår fremmer. jeg sgu godt. Fordi jeg ikke har lyst til at få nye. Hvis man gerne vil ud og have nye venner, så er jeg bare et sted i mit liv, hvor jeg er glad for de mennesker, jeg har i mit liv, ikke? Jo, tøst. Der er også bare, altså, der, det, jeg har det på fuldstændig samme måde med, at der er altså også bare en vis... Altså, det, hvis, hvis man virkelig ikke har lyst til at få nye venner... Så er der altså ikke noget, man skal presses til. Fordi så bliver de nye venskaber alligevel ikke særlig fede. Nej. Og det bliver en påtaget samtale, det hele. Altså, så jeg, jeg, godt jeg, godt at have, jeg, jeg glæder mig til i fremtiden i mit liv, at jeg skal møde nye mennesker. Og jeg selvfølgelig vil jeg godt have nye relationer og venner og sådan noget. Men det var med det der med, at jeg havde ikke lyst til at sætte det hernede. Fordi der ville det virkelig føles som om, at det ville være forceret. Så skal jeg blive venner med nogle andre, der har en kæreste, der spiller fodbold. Eller så skal jeg ud og, og så sådan, finde nogen på en bar. Ligesom ham der, hvis bukser, jeg skulle aflevere og så altså Jamen, du det? Altså, det bliver bare... Der sendte jeg jo min ven Oliver ned, eller vores fælles ven. Han var her jo, da han ville komme ja. og hente bukserne hvis vi lige skal have en update på det. Og nu siger jeg lige noget. Den dreng har været så skuffet. Jamen, jeg havde lagt popcorn og sodavand ned i, i, i posen, som Oliver gik ned med. Og så løg jeg og sagde, at jeg var over at give min veninde noget, en Airbnb-nøgle eller sådan noget. Og så gik Oliver ned med dem. Og Oliver var sådan, hvorfor er det, du ikke kan gå ned til en 19-årig dreng, du har lånt et par bukser af på en klub, hvorfor skal jeg gøre det? Og jeg var bare sådan, kan du ikke bare fucking gøre det? Okay? Altså, jeg var lige ved at begynde at græde. Jeg fik total pres og angst over det. Jeg var sådan, jeg skal ikke tage han ned. Og så sagde Oliver, Jamen, hvorfor? Han var der, du er da hygget med ham en hel aften, og du siger, at han var sød og sådan noget. Jamen, jeg var sådan, ja men jeg er bange for, han spørger, om jeg vil ud og drikke en kaffe, og jeg så skal afvise ham på åben gade og sige, at det har jeg ikke lyst til, fordi han er 19 år, og det her, det er ikke for at aldersdiskriminere, eller det er det så er de vel måske lidt. Jeg har bare lidt svært ved at skulle starte et, et nyt venskab op. Og og du er den yngste ven, Præcis. jeg skal have lige der er, ikke, der er ikke yngre. Der kan ikke komme yngre til. Jeg kan, jeg kan ikke kapere det. det. Det er ikke noget med, at en 19-årig er barnlig eller dumme, eller noget som helst overhovedet. Jeg det kan er, ikke kapere det. det. er bare sådan i mit hoved, at jeg kan ikke blive faced med så meget youth i et venskab, fordi så føler jeg mig gammel. Det og jeg ja. er mindre værds kompleks, at det kommer. Altså Det er det, det handler om, og det er det eneste. Nå, så jeg kunne ikke gå ned og være de der bukser. Jeg vil gerne lige jeg... høre, øh, hvad sagde han egentlig til Oliver? Altså, ja, han sagde noget tak, til. tror jeg. Og Oliveren kom op og var sådan, han var da skidt jeg, jeg skulle da have inviteret ham med op. Kunne du se, hvad jeg ikke havde? Ej, ej, <laughs> oh, Hvis Oliver var kommet op med ham, sådan, yes, you can just come up and wait. <laughs> og, så og så sad der, der jeg bare deroppe sådan... sådan, oh, ja. <laughs> der er lidt noget, som oh, lukker dig selv sorry. ind i et rum. <laughs> ja, det er for meget. Nå, ja, men vi er altså ved at flytte, og bukserne der, og efter byturen er blevet afleveret til sin rette ejermand, og... Øhm... Nu er der men, ikke andet for end at sige en affitterscene. Hvad gør, altså skal I, nu har jeg jo ikke spurgt mig, om jeg skal, altså, skal hjælpe med at flytte, ligesom siger Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg ligesom har failet øh, de øh, sidste du par Du skal opgaver. ikke bære nogen havde... af mine personlige ejendele, men, nogen som helst stadighen, Mestersjuske Boks, altså er du sindssyg. Men, men hvad, altså, hvad, kommer der flytte med, eller kommer der nogen andre end mig, eller? <laughs> ja, vi er faktisk inviteret alle vennerne. <laughs> Hvor vil det være? Hvor men vi tænkte sige... nu med det der psykolog du startede til og så altså, skal vi ikke. Ja, skal så er det bedre en, for det tilvære, at du finder noget du er god til Ej. og ikke kommer her og skal hjælpe med at bære tunge ting ned og trapper. Det der ikke. Det er slet bare alle der har. Jeg vil have inviteret dig men du er ja. hjemme der alligevel jo. Nej okay. Du hvad hedder det? Uh... Skulle no, no. været meget velkommen men vi, vi, vi har simpelthen valgt at, uh, at hyre et flyttefirma okay. den her gang. Der ja. er mange tunge ting og sådan noget. Men, men, men vi skal jo stadig selv pakke alle tingene ned. Altså. Og, og sortere. Og ja, ja, 100%, 100%. 100%. Det er ret sjovt jo, fordi jeg har jo... jeg ja, den lejlighed, I flytter ind endnu, det er jo den, jeg har i jo. Den, jeg har boet i. Nå, på Frederiksberg så Hotel Frotilla, ikke? Ja, det er rigtigt. Det skal have et nyt navn, jo. med jorden. Det jo have, have et nyt navn, jo. Ja, det må vi se, hvad jeg kan blive. Nå, nå, ja. ja. Jeg brug, dengang jeg skulle flytte ud øh, fra Hotel Fruté, der brugte vi også flyttemand. Fordi jeg tænkte, at jeg ville skåne min ryg, øh, efter jeg har flyttet Det er ud. altså også ret sygt at gøre. I en alder hvad gammel var du der? 20 år? Og op. så hyre var, et flyttefirma? Hold op. Jeg var 24, og øh, jeg skulle da nyde godt, at jeg havde fået lidt mønt. Eller jeg havde ikke fået så meget mønt, at, at jeg kunne høre et godt flyttefirma. Jeg tog det billigste i byen. Men, men altså... Jeg tænkte bare, jeg skal ikke gå op og ned med køleskab, bordplader og alt muligt fra fjerdsale af. Jeg ved godt, jeg køleskab? Mange ting. Hvad snakker du om? Det var, fordi jeg havde en kami, at der skulle uh, bruge det der køkken, at de havde... Uh, Nå, havde... du skulle da ikke have vores en køleskab nej, nej, nej, nej. med. Der, der var simpelthen ikke nok plads ud på mig. Jeg skal have mere køleskab, jeg skal have mere plads til mine pølser. Nej, nej, ja. det er bare for at sige, at, at, at vi lader os uh, flyttefirmaer. Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg givet for jeres, men vi tog det billigste i byen, og jeg ved ikke, jeg tror, det hedder billig flyt, eller et eller andet. Og vi gav... Det kostede det det i kun... Flyt. Det, kostede... Flyt. Jamen, det kostede kun 1000 kroner per time. Og det var egentlig billigt nok, troede vi. Men altså, det endte jo med, der søs kom... Nu siger jeg det bare lige ud. Men der kom to hersomaner, der ligner nogen, der havde boet nede i en kælder. Og de gad ikke flytten skid. Altså, og hver gang, at, øh, at de så en ny ting, at der skulle ned, så var det bare sådan... Øj, man... <laughs> Skal det ned ad trapperne, det her? Så sådan, hør her, kammerat, du får fucking penge for det her. Kom Ej, i gang, det er sgu ikke han en fucking ud. Nej, men, hey, men, men, men det er ikke mig, der har valgt at blive flyttemand. Altså, jeg gik heller ikke og sukkede hele tiden, da jeg arbejdede i Føtex. Altså, jeg troede imod smækkene. Jeg sørgede for, at der var lækker frugt. Ligesåvel som jeg regner også med, at ham her, makkeren her, at han bare sørger for, at mine ting kommer fra fjersal og ned i stuen. Men det er det, det resulterer i. Det var, at hver gang han havde flyttet, ja det ved jeg ikke, en lille potte, så satte de sig ned i bilen og røg smøjer et kvarter, og så kom de op igen. Så det tog jo søst fire timer at flytte. Så det med koster os 4.000, ikke nok med det, så var der et køleskab, de nægtede at bære ned, fordi de mente, det var over 80 kg. Hvis de så skulle bære det ned, så kostede det 1.000 kroner mere. Plus, da de så skulle bære vores sporplader ned, så kigger han på mig, og så siger han, er det E3-lasse? Eller han sagde ikke lasse, men han siger så, er det E3? Så sådan, det, ved, det ved jeg skulle ikke, om det er E3. Hvorfor? om så koster det os to. Øh, 1000 kroner mere, så er sådan, seriøst mand, altså hvad er det her? Hvorfor? Hvad var det for en bordplade? Jeres bordplade op i stuen var fandme ikke lavet ud af etrængen, var lavet ud af pap. Den var lavet ud af presset pap. Som var, var det spisebord, det I havde stået, man kunne slå en prut på det, og så faldt det sammen. Det var, det var jo lavet ud af luft. Det var køkkenet. Det var det køkkenet. Det var jo to, toårige barn, der kunne have brugt det bord ned. For to kroner? <laughs> ja, men hey, hallo, no, det var ikke det, det var, det var, det var bordpladet Jeg Ej, sit noget, jeg tænkte over de møbler, der var i den lejlighed. Det der det er derinde, det var lavet ud af nogle små tændstikker. Det var sygt, at man overhovedet kunne sidde på det som en fuldvoksen mand, uden at det bræd sammen under en. Nu synes jeg, at du, fordi vi har det stadigvæk. Det har siddet bare mig, så jeg synes også, at det bliver sådan lidt nu. Det er dejligt spisbord og det samles, familien samles. Ja, så altså... Familien samles, og så går de alle sammen til Kioprakta bagefter, fordi de har fået ryg problemer. Fordi de havde rigtig dårlige flyttemænd. Det er bare for at sige, at man skal virkelig vælge sin flyttemænd, omhu. Ja, men øh, jeg tror, at, øh, at vi har et fint flyttefirma. Det er ikke noget, jeg har stået for. Sjovt nok. Det er Simon. Nå. Så jeg Jamen ved det ikke. Okay. Men, men altså, vi er her jo ikke selv, når der skal flyttes. Kæft, så, jeg, øh... synes, det bliver så sjovt at se. sådan altså Da jeg boede i lejligheden på, på Frederiksberg... Det, det, det var jo en stil, man ikke ser så mange steder udover et fikserum, for eksempel. Jeg glæder mig bare til sådan at se lejligheden nu. Altså, jeg glæder mig virkelig sådan til at komme ind og være sådan Wow, okay, sådan her kan det også se ud den her lejlighed. Der <laughs> altså, er i hvert fald, der, der, ja. men den er jo også blevet revet ned, jo. Ja, ja det er udmærket klar altså, over. altså, det er fra skrøt det, ja, det føler jeg også. Men jeg, glæder mig, jeg glæder mig, også selv meget til at se det, for lige nu er det stadig skråt. Altså, <laughs> hey, og jamen, det er meget svært og du kan sgu da ikke flytte ind. Altså. der er der er engang i nu. Altså. Der er pap og papir ud over det hele. Der er ikke noget badeværelse. Altså. Præcis. Præcis. Så, så, øh, så jeg tænker bare, at, at, at altså der, vi skal jo bo nede i sommerhuset den næste måned nu. Oh, ja. Men simpelthen er stadig i sommerferie. Ja. Og så øh, og der er jo sjovt nok heller ikke noget øh, køkken eller noget dernede. Så det bliver rigtig spændende at se. Og jeg skal bo nede i en fucking papkasse med alt mit tøj. Ej, men det er, det er ikke rart, synes jeg. Nej, Først det forstår ikke. jeg også godt. Det forstår men, øh, jeg også godt. Det, er ikke ikke rart det bliver det. Bliver det, det er jo nok på et tidspunkt, tænker jeg. Igen. Ja, ja. Nå, men, altså, det er da jeg ikke ret Ej, jeg havde også den sygeste drøm, jeg tror seriøst, jeg tror, seriøst at, at, at, at fordi når man er sådan stresset, så drømmer man også mere, tror jeg. Og i nat, der vågnede jeg op øh, og havde Marit, eller i morges, altså, og var rigtig bange, var ægte bange. Først så havde Hvad jeg drømt, drømt, at alle var blevet til zombier, og at jeg øh, gik med en mursten, og slå hul i hovedet på folk, der prøvede at kravle ind af vinduerne. Jo. Og jeg gik, og, sådan, og, og, og jeg skulle passe på nogen, og du ved, sådan, den her del af drømmen er meget uklar for mig lige nu. Ja, det er men, men jeg kan bare huske den der fornemmelse af, at jeg havde en meget kort modsteneskniv, som jeg så skulle banke helt ind i kraniet ligesom i Walking Dead på de der zombier. Som, og spidsen var så kort, så jeg virkelig skulle altså, tæt på i nærkontakt med dem, for at bare at bore den der lille spids tut ind i, i, i hjernen. Ej, det var rigtig makabert. For så øh, øh, klip til, at jeg lige pludselig er på sådan en efterskoleagtig ting, og går rundt øh, og, og, og kigger ned af mig selv sammen med en af mine venner. Jeg ikke, nu kan huske, hvad mærke. Vi kan sige, det var dig. Og du så siger, nej, nogle syge tatoveringer, du har fået lavet. Og så kigger jeg ned under min bryster, sådan du ved, midt på maven, og så er der nogen, der har tatoveret en ridderborg på mig. Nej, det er rigtigt... Og i den her Ridderborg... Og ved du, hvem det er, der har Nå, tatoveret den? Det er min, nej, veninde, det. Fie ej, min veninde Fie Nærgaard. Min det er ej. hende, der åbenbart har tatoveret den. Og øh, hun lavede den i frihånd, og hun har bare åbenbart givet den lidt gas. Og jeg har ikke selv lige fået kigget ned... <laughs> og der er bare sådan nogle store kranjer og flaugemuse og zombier og alt muligt ind. Altså du ved, det er sådan en rigtig goth tema ja, der er rundt ja, ja. omkring den der ridderborg. Det er ikke sådan en... og så kan jeg huske at jeg inde i mit hoved i drømmen, ja, ikke, forestiller mig hvordan jeg troede den ridderborg skulle se ud som sådan en tegneserie Riderborg. du ved, sådan en lille en med nogen nogle takker, og så et lille ja, drager ja. flag på. Ja, ja. Hvor <laughs> er yes, sagt til det. det her menneske som siger til mig, han holder op en ridderborg, sådan, ja, hold det egentlig op. Det var da godt nok en lidt voldsom ridderborg. <laughs> og så bliver det bare fucking uhyggeligt igen, så, ki så kigger jeg mig selv i et spejlskærm prøv her. Så kigger jeg mig selv i et spejl, og så kigger jeg ned, så jeg har jeg fået sådan lidt simon mange tatoveringer. Nej, stop nu. Jo, så, så kigger jeg, så ned på mit højre ben, der har jeg fået tatoveret en kobber i en til en størrelse. Jeg, ikke, jeg kigger bare ind i spejlet, og så har jeg fået tatoveret kobber en helt støvle. Ude på tærne er der tatoveret, du ved, sådan en spids, så er der sådan kopper i mønster op ad læggen. Altså ikke. helt op til knæhasen har jeg fået tatoveret en fucking en-til-en størrelse i størrelse, og jeg står bare og kigger på mig selv, og så er jeg sådan her, hvad af helvede, er det, der foregået <laughs> Nu bliver det rigtig at så kigger jeg over på mit andet ben, så er der skrevet, hvad hedder det, med en kniv blækregninger ind i min hud. Det er der, noget, det er det tromme, der kommer Ej, ej, ej, og jeg er bare sådan, og det er med Lilla, det er med Lilla, det er sådan noget hjemme, der er noget, og jeg er bare sådan, jeg begynder sådan at prøve at fjerne det, og så i drømmen begynder jeg så at tænke fuck, jeg har fået en psykose, jeg ser ting, der ikke findes. Mm. Og så i drømmen, så vil jeg ringe til min veninde Sissel, øh, som øh, ved meget om den slags, og jeg kan ikke huske hendes telefonnummer, og så går jeg ind på Google, og så begynder jeg at se syner ind på Google, og så, så kigger jeg ind i spejlet igen, og så har jeg fået tatoveringer i ansigtet, og sådan noget. Og så i drømmen, i drømmen siger jeg til mig selv, Ida, du har en psykose, Ida, du har en psykose, du, du bliver nødt til at blive indlagt, du skal ringe og indlægge dig selv, Nej, så blev du simpelthen så uflyktlig og så begynder de der zombier at komme igen, og så er, sådan, det er også en del af psykosen. samtidig med at det ikke en del af psykosen? Nej, nej, der og rigtig, sker også. der mange ting ind i dit, altså. Ja i drømmen, men det, det blev snogum. de kører rundt. Hvad er det det hedder? Det bliver det, bliver det der hvor man er lager i hjernen. Er det ikke det? Nej, nej, nej. Ah, ah. Det er bare en drøm det her. Men det bliver det der inde i hjernen hvor man i drømmen tænker over, altså så tænker over. Er det sandt, eller er det ikke sandt? Ja, ja. Har du en psykose? Hvorfor virker det her ikke? Kan du ringe til din veninde? Ja. Altså sådan, det er så virkelig I drømmen siger jeg til mig selv syg. sådan, ej, det her det er simpelthen for sygt, dengang en drøm, det er en psykose. Du, altså, du ser syner, du, du ser ting, der ikke er der, Så du er ved at blive sindssyg. Ej, jeg synes drømsel. faktisk, det er, det, er faktisk det uhyggeligste, næste efter, at du har fået en sol på din ene fod, selvfølgelig. <laughs> <laughs> jeg synes, Ej, seriøst Prøv lige at overvaste Når prank morgen Ej, bare prank dig en morgen sådan, i sådan At der har været en dyb søvn Og så kom ind en tus Og tegne en kobberstøv Ja, så har du tegnet en kobberstøv Hvordan fanden er det Du ser kobber i kobberigstøvl ud over det Kobberigstøvl Kobberigstøvl Kobberigstøvl Kobberigstøvl Sådan en køberigstøvl <laughs> Ja, en en det jeg Køber i bukser. Det er også det samme, når man er ved at dø i sine drømme. Så har jeg også prøvet sådan at sige til mig selv, du dør ikke rigtigt. Ja, ja, ja, men det har jeg også. Men det her var alligevel next level af noget andet, føler ja, ja, ja, ja. jeg. har aldrig prøvet noget derud, hvor jeg tænkte den her, kigget mig omkring, sådan, at der er zombier. Du har en ridderborg, tatoveret på din mave og din veninde, Fie. Nu begynder der at komme blækregninger frem under din fod. Og, og du ved sådan, nu, nu tror jeg, at du skal ringe ind og indlægge dig selv. This is not a dream anymore. You are going crazy, bitch. Det er så, hvor du har stået inde i dit eget hus og kigget ind i sådan en tunnel, hvor alt bare foregår nærmest. Ja. Nej, men jeg var virkelig sådan, nu tror jeg, det er på tide, du indlægger dig selv. Ja, nu ringer vi til en nogen, der kan komme og hente dig. Der... Ej, altså... overvej, hvis du har søvn imens, og Simba har ligget ved siden af, jeg tænkt, så er det godt. Så er det fandme godt. Nej, der er ikke noget, der kan vække den mand, hvis han sover. Andet end ham selv, når han så skal op hver det morgen kl. 6.30. En gang, en, gang, en gang mig, der snorker, kan vække sig. Nej, han sover ikke alt. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvad andet med dig, hvor jeg kan vågne op, hvor der er en pud over mit hoved Jamen, jeg sover lidt. Jeg er en let sover. <laughs> men, <laughs> ja, hvad er det? Ja, men til gengæld så er du en meget, meget dyb drømmer <laughs> Ja, er du åbenbart, er... og det men er så sygt det er jo, Ja, også fordi, jeg ved ikke, jeg synes bare, at der er vildt Altså, din fortælling, det er så meget om, at det foregår over en uge, ikke? Det er jo sygt på otte timer Jeg gad godt, altså Nej, det dag. syge er, en drøm, ved du ikke det? Altså, en drøm varer jo sjældent meget mere end nogle få sekunder Det vidste jeg Måske ikke. et minut eller sådan noget Jo, jo, altså Nå, det du det har jeg. jo så mange Det er jo aldrig sådan, du ligger der ned. Og Så fra start til slut så har du den samme drøm hende natten. Så var der 8 timer. Så det er det bare dig der går ja. igennem alle mulige små univers. Nej nej. Det, jeg, det var sådan en spillefilm der er en VHS bånd der lige blev sat ind i hjernen. Nej det er jeg ret sikker på. Jeg har hvad hedder det. Um, nej okay. Jeg har læst om, men nu bliver jeg lidt tvivl. Det er det illustreret videnskab det. det her. <laughs> Jamen, jeg er næsten, altså, næsten overbevist om at det er noget med det, men altså det. Ja, det var crazy. Det var rart at vågne op, men det, det var virkelig rart at vågne op, og så opdagede jeg at jeg ikke havde den der Ridderborg-tatoveret på maven. Ja, eller du havde en psykose, Ved du hvad, zombierne, det var en ting, men sådan, hvis jeg havde fået den der fucking kæmpe store Ridderborg-tatoveret, Ej nej, nej, hvor var jeg af det. Den fyldte hele min mavelasse. Ja, men... Den fyldte op fra brysterne, hele vejen ned til begyndelinjen. Jeg føler bare sådan et råderborgs univers med dødeningerhoder oh, yeah. og skeletter og Der er da helt flaghus. casual. Egentlig en eller anden sommerdag, bare så din trøje er i sommerhuset, hvad fanden, og så tager din bukser af, og så er der bare en kopper i støvle. Nej, det kommer <laughs> Jeg vil give dig penge for, for at få den. Alle skal nok få 6.000. Jamen jeg er også og så altså lidt på samme måde som jeg nogle gange har vågnet, hvis jeg har drømt, jeg har været gravid for eksempel, eller hvis jeg har drømt, jeg har slået nogen ned med en med en spade eller sådan noget. Der har også en gang slået en gammel kvinde hjælp på en lasteplass med en stor skål, kan jeg huske, og så kørt rundt med hende om bag min bil. Nå. Jo. Jeg slog, en person. Altså, jeg slog den der gamle dame med hovedet med en stor spade. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Så døde hun. Og så puttede jeg hende op i bagagerummet, og så kørte jeg rundt i den der drøm og prøvede at finde ud af, hvor jeg skulle begrave hende. Er det ikke noget med, at folk... Altså, personer, man drømmer om med sin drøm, det er folk, man har set på et tidspunkt. Jo, men jo, det er sit rigtige jo, liv. jo. Men den det kan dagen... også være nogen, du bare gået forbi på gaden. Nå, okay, altså, det så det var jo ikke dag, at være den kendt... venner eller noget. Det... Men det er ansigter, du har set før. Nå, jeg skal bare det er lide. aldrig bare sådan... Hvad jeg kunne forvente, hvis jeg åbnede spørgsmæk en dag. Ligger hun om en gamle klasselærer? Eller Ligger Julian om? hvad fanden? Nå. Lad os se. Nå, det jeg vil sige var, at det var samme lettelse, jeg vågnede op med, da jeg så vågnede i dag, og opdagede, at jeg ikke havde den cowboy-støvle på foden. Ja, Jamen, det forstår jeg godt. Det er jeg okay. godt. Okay. Ja. Det forstår det var jeg altid godt. Det This is what moving does to your brain. Jeg synes, du skal til at slappe af. Det er godt. Du har lige en fridag i dag, har du ikke det? Nej, jeg har sgu ikke en fri dag. Jeg skal ud med med at lave meget arbejde. Vi skal jo til koncert den 25. maj. Åh, oh, Jeg ja. skal være vært sammen med Headspace. Og jeg skal skrive uh, et lille manus og forberede et og. Jeg glæder mig. Skal jeg glæder jeg mig. Også lige, nu kan jeg jo lige plukke min anden podcast. Så skal jeg jo også lige skrive lidt på min søde podcast. Så man hey, kan finde ind på pottymå. <laughs> <laughs> nu tror jeg, vi lægger på, inden jeg begynder. Ja, lad os gøre det. Vi, øh, vi ses ja. til Headspace. Jeg skal jo afsted med Simon og øh, vores ven Oliver, og øh, hvis man vil møde mig med en promille, øh, så, er der, øh, ja, så er der chance for ja, det. Ja, jeg føler virkelig, at folk har tænkt sig at blive stive derude. Ja, det er godt, men hvad, den jeg kommer også, hun skrev også til, til Simon i går, at hun havde tænkt sig, at de skulle mødes inden koncerten og drikke. Det kan det stand, jeg godt Altså, før klokken 16 skal I simpelthen Jamen, jeg sidde jeg den sted. Det kan jeg godt lide. Det er et lidt sagt. Det, bliver, det, det kan jeg godt Simon drikker jo ikke. Nej men, nej, nej, nej, men når ja, det nej. Så er så sagt, så skriver jeg til ham i dag, er det rigtigt? Hører jeg rigtigt, at vi to skal safte lidt den der onsdag der? Så skriver han, skyder bjørnen i skoven. <laughs> jeg sådan, Hvad betyder det? Ja, det, ja, det er der 100% sikkerhed for det, det, skal det at, at, at, at det skal vi. også <laughs> lidt okay, fair nok. Men jeg føler, det er noget, han siger for at gøre dig glad, fordi vi 100. ved jo godt, den mand, han ikke... 100%. Han kan, sådan... 100. Det tror jeg ikke han gider. Men Nå, det må men, vi se. Nå, men Sim, han er jo sådan der går op i barn og køber et glas ren vodka, et glas vand til ham selv og så står han og smiler over på mig og sådan, nikker ja, så siger og... han er sådan nigger. Det er sådan til dig. Sim, han kan godt uh, danse når han er ædru. Det kan jeg jo ikke. Nej. Jeg ikke skal det. jo have lidt dansbensin til mine ben. Men det er jo også derfor du uh, går til psykolog psykologen nu, for at finde selvværd <laughs> frem til at kunne gøre den slags. Præcis. Simon han har selvværd for os alle sammen på en gang. Jeg bare... Han siger viler i sig selv. Han står bare og rocker op for en Man glæder sig til den dag. dag, så jeg ikke drikker mere, fordi jeg bare har fundet så meget røg i mig selv. Vil du være det? Tror jeg vi alle sammen. Kommer til at opleve et andet liv på et tidspunkt. Det vil være der jeg først ringer og indlægger mig selv for en tukose, for det vil være sådan Nu står verden ikke længere. Jeg ved ikke, hvad der er op eller ned. Min ven, han er simpelthen... Min, min ven, han er simpelthen det så godt med sig selv, han ikke behøver at drikke alkohol længere. Nej, da, ej. Nå, Ida, jeg er derfor. Ja, vi snakkes, vi Ciao. Hej, hej.